Insha Allah katika siku hii ya leo tutaweza kuangazia kuhusiana na janga hili la korona. Janga hili la korona ni janga ambalo kwamba limetikisa ulimwengu pamoja na walimwengu. Na janga hili la korona, huenda ikawa ni adhabu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitumiliza katika hii ulimwengu ama vile vile wenda hili janga likawa ni mitihani na majaribio kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili anyanyue daraja ya waja wake ama huenda pia ikawa ni kuwapa adabu waja wake ili aweze kumrudia muumba ambengo na ardhi kwa kumomba msamaha na kumnyenyekea kwa hiyo janga hili huenda ikazunguka katika haya matatu ambayo kwamba tumeyataja kabla ya kuingia katika kuelekeza mwelekeo ambao kama ni rasul alihi salatu wassalam katika zama hizi ama wakati huo mgumu utakuta wengi katika walimu wamegafilika. Wamegafilika, Wa mghafilika wa mkubwa sana. Watu wanapoteza wakati wao kwa kusikiza miziki. watu wanapoteza wakati wao kwa kufanya mambo ambayo kwamba tu hayingi. Hata huyo ambaye kwamba ametenda jambo kama lile akioneshwa kwa polepole jambo kama hili kwenye mtandao atakuwa wanajishangaa kwa hiyo kila mtu amekuja na mbinu tofauti tofauti ya kuharibu wakati. Naam, na tuko kwenye mitihani, lakini unakuta watu wanaharibu wakati na wanasambaza kwenye mitandao mambo ya kuzimbu mambo ambayo kwamba kiakili haingii vizuri. Kwa hiyo kulingana na wakati kwamba uko ndani yake mu'min na mslamu anafaa kushikamana na lipi? Yana bei kwamba Muislamu anafaa kushikamana nayo wakati, wakati huu ni kwanza kabisa ni kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kukinga na kutuepusha na kuondoa hii na majanga hili na magonjwa ya korona katika nchi yetu pamoja na ulimwengu mzima. Hii ndio nukta ya kwanza kabisa. Watu wanafaa kuchukua wakati wao mwingi wa omungi, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuweza kukinga Naam. hii balaa ya ugonjwa na majanga kwenye inchi yetu na vile vile kwa ulimwengu mzima kuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Ama, ya pili ya kushikamana nayo ni Muislamu kuweza kutafuta kinga. Na kinga hizo ziwe ni zile zime thibiti kutoka kwa Rasul Allah عليه الصلاه والسلام katika azkar miongoni mwayo ni kusema neno hili Bismillahil ladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim mara 3 mtu atakaposema maneno haya mara 3 asubuhi na mara 3 jioni basi hatahudhurika na chochote yeye tambayo kwamba atasema bismillahil ladhi لا ينبر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مر أصبوه اسبحي جيون باسي جوني بس اتحضريك انا चोटे نقطه ثلاثه ني كتميه معوذات معوذات ني زي الصوره ثلاثه زموشو داني امسحفو سوره نقول هو الله أحد نصورة الفلق امبا قمنا نقول اعوذ برب الفلق نصوره الناس اما قد قرئوا نينغine imekuja almuawidhatain ambayo ni suratul falaq na suratul nas yatambaikomba atasoma hizo sura mara 3 wakati wa asubuhi na mara wakati wa jioni vile vile atakuwa chini ya kinga ya Allah subhanahu wa ta'ala na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala mfano katika suratul falaq mtu kusoma min sharri ma mtu kusoma Yaani ana muomba Allah subhanahu wa ta'ala mkinge kutukana na shari yote ili ambayo kwamba ameumba na haya majanga ya korona ni miongoni mwashari ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyaumba. Wa misr al-wasiqin idha waqab. Ana Allah subhanahu wa ta'ala kukinge kutukana na shari yote ambayo kwamba ikifika jioni yanataka kukufikia wewe huwezi kuiona ama kuona. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kukinge na shari miongoni mwa hizo shati. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kwa Muislamu kwanza kusoma hizi sura mara tatu wakati wa subuhi na mara tatu wakati wa jioni. Inakuwa ni sababu ya kumkinga kutukamana na na zote ambazo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amazi omba. Ni mtu kushikamana na usafi. Mtu kufungamana na usafi. Usafi wa kimwili, usafi wa mavazi, Naam na usafi wa kila aina Muhimu zaidi chini ya usafi inaingia kuosha mikono vile vile kila wakati Naam waislamu mara tano wanaosha mikono wakienda kuswali kusali na labda akiwa anasali sunna anazidisha kuosha kuosha mikono Naam na wakati huu ni bora zaidi kuosha mikono mara kwa mara kila mtu atakapogusa kitu ambacho kwamba si ya ya kwa kwake basi aweze kuosha mikono kwa sababu itakuwa ni sababu ya kumkinga kutokamana na hii maradhi hatari ya korona. vile vile nukta tano ni kutokuzuru watu katika wakati huu majanga haya ambayo kwamba ni ya kuenea na kusambaa na kuambukizana basi ni bora zaidi watu wajizuie kuzuru wenzao itakuwa ni bora zaidi na hii ndiyo dini inavotufunza dini inavotufunza watu wasizuriane katika wakati huu kuna njia nyingi ambapo unaweza kujulia mwanzako hali kuna simu pigia mwanzako simu naam mtumia mwenzako ujumbe mfupi hizi ni katika njia ambazo kwamba inafaa kwa wakati huu lakini mmoja kutoka katika sehemu mpaka sehemu nyingine kwenda kuuzuru wenzake Hii vile vile ni hatari katika siha na afya ya wenzake na katika hiyo endapo mtu akihisi kwamba yeye ni mgonjwa. Anahisi zile alama ambazo kwamba inahusiana na hili janga ama hili maradhi ya korona Basi awe mkweli. Aende kwa daktari amzuru na aweze kujua hali yake ilivyo. Na wala asichanganyane na wenzake asiende kuchanganyana na wenzake ambao kwamba hawana hii ugonjwa Hiyo ndiyo itakuwa dalifu wa hali ya juu. Mtu akihisi labda akona alama ya hizo ama ya hayo magonjwa basi ni bora zaidi aende kwa daktari akajue hali yake na wala asichanganyane na wale ambao kwamba hawana hii ugonjo kwa sababu rasul alayhi salatu wassalam anatueleza kupitia hadithi ya Sa'id bin al-Khudri radhiyallahu anhu an an-nabi an, an sallallahu alayhi wasallam qala la darara Wala la لا ضرر ولا ضرار رسول عليه الصلاه والسلام أنا اتولى لا ضرر ولا ضرار معنى حديثين نيني الضرر يحصل بلا قصد امت كذرو منزك نيكمذرو بس انك قصد والضرر يحصل بقصد لا ضرار نمت كذرو منزك وهذا أشد من الضرر ما هي نباهي زائد ila mtu kujidhuru mwenzake kujidhuru mwenyewe kwa hivyo hakuna kujidhuru wala hakuna kudhuru wenzako kwa kukusudia haya yote mawili Rasul alayehi salatu wasalam amekataza kwa hiyo mtu kujidhuru ama mtu kufahamu kwamba akona haya magonjo kisha akawadhuru wenzake hii inakuwa ni makosa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wakishikamana na hizi sababu na akaweza kufuata kwa uzuri basi itakuwa ni sababu ya kuzuilika kuenea katika haya magonjo itakuwa ni sababu ya kupunguza kuenea katika haya magonjo Allah tukishikamana na haya itakuwa ni sababu ya sisi kuwa katika hali nzuri ama ya mwisho ambayo kama nitambii muhimu zaidi na hatari iliyokubwa zaidi ni mtu kuhofia kuogopa haya magonjwa ya korona. mtu kuogopa hiyo magonjwa ya korona. naam katika asili binadamu ni kuogopa lakini siwe uoga imekuwa ime ile ya kupindukia na hiyo inasababishwa na nini hiyo husababishwa na watu wamba kwamba wanaeneza maneno ambayo kwamba si ya kweli maneno ambayo kwamba hawana elimu juu yake maneno ambayo kwamba hairuhusiwi kiakili wala kidini kusambaza watu wanatishia wenzao kwamba Korona imefika sehemu yenu na labda jambo hili si la kweli. Inafanya watu wanakuwa na uoga isiyokuwa ya kawaida. Sisi kama Waislamu ikitokea watu kuanza kusambaza maneno ambayo kwamba ni ya kutishia watu, maneno ambayo kwamba si ya kweli, mawkifi yetu ni ipi? Sisi tupo chini ya maamuzi na mpangilio ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tupo chini ya maamuzi na, na mpangilio wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuchukua hizo sababu zote, yeye ndio mwenye kutuhifadhi na ikitokea labda maamuzi yake na mpangilio wake mpangili ikamkuta mmoja wetu janga hili basi ni asubiri asubiri na ataraji malipo makubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala asubiri na a, ataraji malipa makubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuchukua sababu zote tunataraji Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuhifadhi na kutukinga kutukamana na haya majanga na haya ya corona na nomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo mkonjofu aweze kukinga naam, sisi yetu pamoja na ulimwangu mzima subhanakallahumma bihamdik ashhadu alla ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik